Розумник. 1. Одного чудового квітневого ранку в Мінеаполісі, а відбувалося це того ж року, хоч до приїзду Тіма Джемінсона в ще лишалося кілька місяців, Герберта й Айлін Еллісів припросили в кабінет Джима Грієра, одного з трьох профконсультантів Бродерікської школи для обдарованих дітей. У Люка якісь негаразди? спитала Айлін, коли вони всілися. Якщо так. «То він нам нічого не розповідав». «Аж ніяк», – сказав Грієр. «Консультанту було за 30. Він мав каштану вирідкувати волосся та обличчя завзятого науковця. Одягнений був у теніску з розтібнутим комірцем і джинси з напрасованими стрілками». «Слухайте», – продовжив він. «Вам вже відомо, як у нас тут усе влаштовано? Як усе має бути влаштовано з урахуванням розумових здібностей наших учнів? Ми їх розподіляємо не на стандартні шкільні класи, а на групи». Бо інакше з ними не можна. Є десятирічні з легкою формою аутизму, які розв'язують задачі з математики програми старших класів, але читають, як у третьому. Є діти, які вільно розмовляють чотирма мовами та ледве дроби множать. Ми навчаємо їх усіх дисциплін і надаємо житло 95% учнів. Доводиться, бо вони до нас з'їжджаються з усіх Сполучених Штатів. А ще кільканадцять прибули з-за кордону. Але основну увагу зосереджуємо на їхніх особливих здібностях, якими б вони не були. Через це традиційна система, де діти просуваються від дитсадочка до 12 класу, для нас взагалі неефективна. «Ми це розуміємо», – сказав Герб, – «і знаємо, що Люк розумний малий. Саме тому він тут». Тільки батько не додав, а Грієр і так знав, що вони ні за що б не змогли б собі дозволити навчання в такій школі з астрономічними цінами – Герб працював бригадиром на заводі з виготовлення коробок, Алін була вчителькою середніх класів, а Люк – один з нечисленних учнів Брода на денній формі навчання і один із дуже нечисленних, які навчаються за рахунок грантів. Розумний? Не зовсім. Грієр зазирнув у розгорнуту теку, що лежала на абсолютно чистому столі, і Айлін раптом охопила передчуття, що зараз їх або попросять забрати сина зі школи, або скасують йому стипендію, і в результаті його просто доведеться забрати. Річна плата за навчаннями в Броді становила плюс-мінус 40 тисяч доларів, приблизно стільки ж, скільки в Гарварді. А зараз Грієр їм скаже, що це все помилка, що Люк не такий розумний, як вони вважали. Що він звичайний хлопчик, який читав набагато більше за своїх однолітків і вміє все це запам'ятовувати. А Ілліни сама десь читала, що ідентична пам'ять не таке рідкісне явище серед малих. А 10-15% усіх звичайних дітлахів мають здібність запам'ятовувати майже все поспіль. Підступ у тому, що цей талант зазвичай зникає, коли починається підлітковий вік. А для Люка цей момент був уже не за горами. Дрієр усміхнувся. Говоритиму з вами напрямець. Ми пишаємося тим, що навчаємо обдарованих дітей, але такого учня, як Люк, у Бродріку щиро кажучи ще не було. Один із наших заслужених викладачів Містер Флінт, якому зараз уже за 80, узявся прочитати Люку «Курс з історії Балкан». Складна тема, але вона чудово проливає світло на поточну геополітичну ситуацію. Принаймні Флінт так каже. «Після першого тижня занять він прийшов до мене і повідомив, що його досвід роботи з вашим сином схожий на досвід юдейських старців, коли Христос не просто повчав їх». А й докоряв їм, кажучи, що сквернить людину не те, що входить до уст, а те, що виходить. «Щось я збився з пантелику», – сказав герб. «Біллі Флінт теж збився. У тому й річ», – Грієр нахилився вперед і продовжив. «Вам ось що треба зрозуміти». Люк за єдиний тиждень осягнув надзвичайно складну програму, розраховану на два семестри аспірантури, і дійшов багатьох висновків, які Флінт намірявся зробити тільки тоді, коли вони належним чином опрацюють у історичне підґрунтя. Із деякими висновками викладача Люк сперечався І дуже переконливо, називаючи їх радше стереотипними думками, аніж оригінальними ідеями хоча як, додав Флінт, хоча, як додав Флінт, він робив це дуже ввічливо, мало не вибачаючись Не знаю, як на це реагувати, сказав Герб Люк небагато розповідає про навчання, бо, каже, ми не зрозуміємо Зрештою, це правда, погодилася Ілін. «Я, може, колись щось знала про біномінальну теорему, та це було давно», – Герб продовжив. «Коли Люк приходить додому, то поводиться, як усі інші. Як поробить домашнє завдання і виконує хатні справи, то запускає свій іксбокс чи йде на двір грати в баскетбол зі своїм другом Ральфом. І досі дивиться губку Боба квадратні штани», – Герб подумав і додав. «Хоча зазвичай це робить із книжкою на колінах». «І це правда», – подумала Елін. Зовсім нещодавно принципи соціології. До того Вільям Джеймс. Вільям Джеймс, 1842-1910. Філософ, батько американської психології. До нього велика книга АА. У великій книзі АА анонімних алкоголіків описано принцип боротьби із залежністю. А ще до того повне зібрання творів Кормака Маккарті. Кормік Маккарті – американський романіст, сценарист і драматург. Працює в жанрах південної готики і постапокаліптики. Він читав, мов корова пасеться на пасовиську. Рухається туди, де трава зеленіша. Герб це волів ігнорувати, бо його лякала химерність ситуації. Айлін також цього боялась. І тому, мабуть, нічого не знала про те, що Люк проходить курс з історії Балкан. Він їй не розповідав, бо вона не питала. «У нас тут є генії», – сказав Грієр. «Власне, відсотків 50 учнівського складу Брода можна вважати геніями. Але вони обмежені. Люк не такий. Бо він глобальний. Не просто одна дисципліна, а все на світі. Не думаю, що він колись професійно гратиме в бейсбол чи баскетбол. Якщо вдасться в мене, то буде за низьким до професійного баскетболу», – Гербус міхався. «Хіба тільки стане черговим спадом вебом». «Спадвеб. Професійний спортсмен маленького, як на баскетбол, зросту в 170 сантиметрів. 1986 року переміг на конкурсі «Скидків гори, «Шш!» – урвала чоловіка Айлін. «Але грає він із запалом», – продовжував Грієр. «Йому подобається спорт, і він не вважає, що марнує на нього час. Тюхтієм його не назвеш, він добре ладна із товаришами, не інтроверт, без жодних розладів емоційної діяльності». Звичайний американський хлопчик помірної крутості, який носить футболки з рок-гуртами і бейсболки козирком назад. У звичайній школі він, певно, був би не таким крутим, бо казився б від щоденної тягомотини. Але, думаю, що і там у нього було все гаразд. Він би просто займався самоосвітою. Тут Грієр поспішно додав. «Тільки не раджу вам перевіряти це на практиці». «Ні, ми раді, що він тут навчається» відповіла Айлін. Дуже раді. І ми знаємо, що він хороша дитина, і любимо його донестями. І він вас любить. Я мав із Люком кілька бесід, і він дуже недвозначно про це говорив. Не часто знайдеш таку обдаровану дитину. Ще більша радість, коли ця дитина настільки врівноважена і свідома, тобто сприймає зовнішній світ так само адекватно, як і свій внутрішній. То як проблем немає, чому ми тут? спитав Герб. Тільки ви не подумайте, я зовсім не проти слухати, як ви співаєте славу моєму синові. Я, до речі, і в коняку в нього досі виграю, хоч Люк досить пристойно кидає гаком. Коняка – різновид баскетбольної гри, коли учасники намагаються певним особливим чином закинути м'яч у кошик. А тому, в кого не виходить, присвоюються політери зі слів коняка або свин, щоб зрештою вони склалися в таке собі почесне звання. Грієр відкинувся на спинку крісла. Усмішка зникла з його обличчя. «Ви тут тому, що ми вже майже вичерпалися в плані того, що можемо Люкові дати, і він це знає. Він виявив зацікавленість у тому, щоб навчатися в коледжі, і в доволі оригінальний спосіб. Йому б хотілося опанувати інженерну спеціальність у Массачусетському технологічному інституті, що в Кембриджі, і також англійську філософію в Емерсоні, що по інший берег ріки в Бостоні». «Що?» – перепитала Айлін. «Одночасно?» «Так!» «А, а як же академічний тест?» – спитала Айлін, бо більше нічого на думку не спадало. «Set reasoning test» – стандартизований тест для вступу в коледжі США. Він у нього наступного місяця, у травні, у школі Норд Community. Йому цей тест скласти – раз чхнути. Айлін подумала, що треба буде спакувати люкові ланч. «Бо вона чула, що їжа в кафетерії Нордкому просто огидна». Вражений герб секундочку помовчав, а потім сказав. «Містер Грієр, нашому синові 12. Йому, власне, тільки минулого місяця виповнилося 12. Може, він не розуміється на Сербії, що ті секретні агенти, але вуса він собі тільки за три роки відростить». Ви це... «Я розумію, як ви почуваєтесь. І цієї розмови взагалі не було б, якби мої колеги-консультанти і решта викладацького складу не вважали, що він в академічному, соціальному та емоційному плані готовий до такого навчання. І так, в обох університетах», – заговорила Айлін. «Я не пущу 12-річного хлопчика на інший кінець країни, щоб він жив із дорослими студентами, які вже можуть випивати і по клубах ходити. Якби в нас там були родичі, в яких він міг би зупинитись, то все було б інакше, але…» Гріер кивав у такт її словам. «Я розумію і цілком з вами погоджуюсь. І Люк також знає, що він іще не готовий до самостійного життя, хоча б під наглядом керівництва. У нього немає ілюзій з цього приводу». Проте поточна ситуація його дедалі більше розчаровує і засмучує, бо він спраглий до знань. Власне, вже змучений спрагою. Не знаю, що то за надзвичайний пристрій у нього в голові. Ніхто з нас не знає. Старий Флінд, певно, підійшов найближче до розгадки, коли говорив про Ісуса і старців. Але коли я намагаюся уявити цей пристрій, то на думку спадає величезний блискучий механізм, який працює всього на 2% своєї потужності. «Максимум на п'ять, але оскільки це людський механізм, то він відчуває спрагу, а ще сум і розпач», – додав Герб. «Ммм, цього ми за ним не помічали». «Я помічаю», – подумала Айлін. «Не завжди, але час від часу. Так, тоді як торохкотять котять тарілки і двері зачиняються самі собою». Вона уявила величезний блискучий механізм Грієра. Такий здоровенний, що зайняв би три чи навіть чотири будівлі розміром із якийсь складський комплекс. І над чим, власне, цей механізм працює? Наразі, мабуть, виготовляє паперові склянки чи штампує алюмінієві таці для фастфуду, не більше. Так, вони мають забезпечити люка кращими умовами. Та чи аж такими? «А як щодо університету Міннесоти?» – спитала вона. «Або Конкордія в Сент-Полі. Якби він пішов в один з цих закладів, то міг би жити вдома», – грір зітхнув. «Це все одно, що забрати його з брода і перевезти до звичайних старших класів. Ми з вами говоримо про хлопця, для якого звичайна шкала коефіцієнту інтелекту не підходить. Він знає, де хоче навчатися. Він знає, де хоче навчатися. Він знає, що йому треба». «А я не знаю, що нам із цим робити», – сказала Елін. «Він, певно, і гранти на навчання в цих університетах зможе отримати. Але ж ми працюємо тут, і грошей в нас небагато». «І ось тепер про це», – відповів Грієр.